Розмова протікала навпрочу жваво, весело, адже урочистість збережена вже за і хто проти, хлопаком усі полюбили. А що молодий, батько сміхнувся, то зате пережитий. Добре, молодята і взагалі, зараз не війна, усе найкраще. Пакоти пам'ятаєш, що ми з собою багато пережили. Нам з Марією Терезою не було рації чекати. Збишек? то дочекався я. Якби повінчатися, може, щось було б інакше. Словом, ти попросив їх не зволікати. Покос сказав, що вони хоч завтра, а мама, як так, а весілля, а посах. Давайте хоч місяць, ні, сказав ти, через тиждень. Ти вже старшував у родині. Це сталося відразу після повернення. Батько ніколи не був практичним у життєвих справах. Та й вік не той. Вела господарство мама. Але відтепер ти повинен був керувати ще чисельнішою родиною. Тож її робили, як ти радив. А що ти відчував, Андрію, стоячи біля них, одружених, ведучи її до кімнати, де вони мали жити? Що ти відчував тоді, коли... Стало відомо, що Гануся чекає дитину. Можете, знову відчув, що життя рухається, а лише треба його правильно скерувати. А для цього треба вчитись, треба вчитися жити далі. Розділ 18. Так, так, розумію. Отож, хочете про нього написати? ж, мабуть до газети. Щось поважніше? Про все його життя збирайтеся написати, хіба можна писати усе людське життя. А про Андрія Андріановича той далебі. Ми з ним, сказати б, вік на селі вікуємо. А чи багато про нього відомо? Десять літ на війнах провів, а потім ще стільки бідував у таборах гірка доля. Нагороди іспанські і французькі військові польська одна є, наших вистачає. Нібито нема вже що знати, бо іспанські є у селі, теж нагороди. Так-так. Павло Петрович Кінтана, швагер Андрія Андріановича з Іспанії взяв сестру його заміж. Жетверо дітей мають. Павло Петрович, директор школи, з Андрієм півжиття прожили. Нинки рахуйте, вже за 40 Перемахнуло з часу Іспанської війни. А вони вже звідти разом. Та й потім звідали лиха, не терпілися отож-отож. Але проте ніколи від них ні словечка, ні один, ні другий. такі люди. А коли зі школою будете розмовляти, то обережно, бо не втрапите під настрій, нічого і не довідайтеся. Колись уже був один, допитувався, що він та як пережив. Головиха розповідала, що приїхав отак, от, як ви, цікавило його і те, і се. А тоді каже: як ви, те все переживши, не загубили віру в людей. Як вам удалося? Раптом школа спохмурнів? Я вже собі уявляю, як той розпитувач почувався. Андрій Адріанович, коли розсердиться, слова не мовить, а тільки зиркне отак з-під лоба і все, погляд мов ніж, губи стиснуті, на вилицях жовна ходить, мовчить. Та очі з-під кошлатих брів ніби наскрізь прошивають. І відразу все розумієш, усе знаєш, біжи, роби. Чого не доробив. Чи виправляй, що накоїв. О, той погляд відомий усій околиці. Тож дивіться, не зірвіть його на злий настрій. От тоді усе пропало. Розмовляти з вами не стане. еге, тож бо почала про чоловіка, якого школа прогнав. Свох днів наш голова встав і каже, «Якщо ви цього не розумієте, то навіщо сюди їхали? Нам з вами нема про що балакати. До побачення. Той хлопець зіщулився і поїхав геть ні з чим. Після того випадку школа взагалі проганяв від у себе газетярів. Пишіть про колгосп, про людей, бігме. Я сама чула. А про мене, каже, нема що розводити. Що я без людей? Розмовляйте з ними, про них і пишіть. Все, отак от. Так от. Навіть не знаю вже, як він вас прийматиме. Домовились про зустріч? То вам пощастило. Але не докучайте заявим. Може, сам де дещо повість. Не раз, бувало, прийде на поле обід, знаєте, на косовиці, як воно. Спека, задуха, робота, від світання до смеркання. От уже й не знаю, коли він спить у таку пору. Перший у полі і смеркає там, Ще ж удома сидить над паперами. Так бувало, підсяде, перекусить до справи та й се, а тоді раптом візьме і розповість дещо із іспанських своїх часів, а ми слухаємо, не наслухаємось. Усе ж то живе правда.